Bai, ba begira e, bertsolarrien lagunak elkartetik e, lehen gourteko udaberrian eskaira bat e, egintzen e, bertsolaritza ondari material e, gisa itortua izan zedin. Zer esanaitu horrek eh eh Basqueakultura que bueno, aitortza bat egiten diola e, bertsolaritzaren e, movimenduari. Hau da, e, bueno, ba prestigiatzen du eta pizka bat ba, bere berebaitena eh bilzen dituen e, ataletako batean ba sartzen dira ba aldaketa egunerokoan ez dugu alako aldaketarik somatuko eh baina da hori ba aitortza bat egitea batez ere ba, euskara ofiziala ez den e, batean ba guretzako ba biziki e, garrantzitsua da eta gero ba irekiko dizkigu bide batzuk eh ba horrek ba erakunde berrieekin eta bar bar eukaiteko eta diru laguntza eskaera edo galde berriak egin ahal dizateko